Va tenir molt, molt bona recepció, els, els joves es van estar molt interessats en, en la idea que es presentava des de l'Ajuntament explicant-li, doncs, que hi ha una partida, que podem fer diversos projectes. O sigui, en aquella festa, bueno, festa, bueno, vam, ho vam dir com festa, mm -hmm. així per eh, entrar-hi en el tema.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 Fer un reportatge audiovisual i al venir aquí acabada de concretar de que sí, el projecte mm -hmm. comparant-lo amb el que tenim aquí a Palauge i sobretot i fent doncs aquest com aquesta uh, versió de dues realitats, ja veure si hi ha moltes diferències, moltes similituds i si es podria doncs poder millorar alguna cosa en segona opinió objectiva, no? Mhm. Mm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 durant el sí. ramadà, eh, va ser la primera activitat que, que, que vau muntar des d'aquest de, eh, grup de, de, de convivència. I, eh, esteu fent aquestes iniciatives, no?, també, doncs, per intentar eh, que els joves i les joves de Palafrugell doncs, també coneguin altres cultures que, que, que hi ha en el mateix poble i que és molt important, no?, aquest, aquest, aquesta cohesió que feu, no? Exacte, sí, sí. nosaltres, sobretot la nostra intenció d'això és... Això, és, és mm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 Eh, doncs els majors d'edat, eh. d'edat, o sigui, eh, entre 18 i 29 anys, mm -hmm. 18 i 29 anys que de fet són eh, la, la gent que forma part del consell, no? Si no? vaig errat? Sí, més o menys. Més o menys des, des dins de la, de, la, de les edats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 no només centrant en un país, però de cap la filla hi moltes cultures uh -huh. i mitjançant la, doncs, la tria dels propis joves anar a fer, possible, a fer, la, a fer realitat el que, que sortís al final, no? Llavors uh -huh. serveix això. Ara eh, van sortir unes diverses propostes i suposo que s'anarà a triar una, no? Sí, exacte. Bé, mira, de moment s'està en una primera fase del uh -huh. grup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 realment realment va ser algo molt molt agradable, vull dir, els joves estaven molt atents i molt i ja hi havia estat entusiasmats per que per lo que vam proposar, vull dir, ja quan vam dir viatge tot va obrir els ulls, <ríe> realment va ser algo molt, molt molt agradable i sí que al principi hi va costar una mica entendre, bueno, no deia de sé com un algo molt ostres anar a, a un altre lloc a veure, està molt no? però, bueno, al final ho van entendre i amb les propostes que van donar a partir d'aquí doncs, començarem ja a moure fils. Molt bé, doncs segur que doncs, el fet doncs, que hi hagi aquest viatge és un incentiu i doncs, esperem doncs, que a través d'aquesta conversa que estem mantinguent avui amb tu i també doncs, quan la pengem a la pàgina web doncs, més joves s'aventin i puguin participar d'aquest procés participatiu al final i puguin doncs, al final escollir un d'aquests temes. Fins a quantes persones pod podran viatjar, podran participar de del projecte que s'escolleixi? Doncs mira, d'entre 10 i 15. Uh -huh. de 10 i, 15 sí. I una coseta, volia corregir una cosa. Sí. Abans havia que per contactar doncs era per Can Genís. Uh -huh. uh, no, no, de fet és millor, en el Instagram de referència a la convivència de Palafroger, que el tenim creat, el vam crear per Liftar uh -huh. i encara el tenim vigent.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 molt bé, doncs en tornarem a parlar ens donem aquestes setmanes i en tornem a parlar perquè la gent se n'acabi d'assabentar Cautar, moltes gràcies per atendre la nostra trucada, explicar-nos tan bé aquest projecte de convivència que va presentar aquest divendres passat i res enhorabona a tu i fes-ho extensiu també a totes les persones que esteu en aquesta mesa de convivència podríem dir. Gràcies a vosaltres per això, moltes gràcies